Стікає сонце за чужі дахи, мов мовтіні спогади колишні. З мого дитинства повернулися птахи і сіли на старенькій вишні. Вони сюди летіли крізь роки, летіли довго над безкраїм світом. Я їх тепер годую із руки зерном гарячим сонячного літа. Стікає сонце за чужі дахи, Щоб завтра в небі запалитись знову. З мого дитинства повернулися птахи, І мамину воркують колискову.